زا او سره کوم دنه نو دا دو عالم دوه قسمه ذکر کای عالم شخص او عالم جنس عالم څه شي شخص او عالم جنس عالم شخص دي دوی ما خصص في اصل الوزع بفرد واحد فلا يتناول غيره بغز واحد من أفراد جنسه ما خصص في اصل الوزع بفرد واحد فلا يتناول غيره بوزع واحد من أفراد جنسه اغذی چې خاص کریشیوی چی کم دنو پو اصل وضع کی پو یو فرد پوری چا یو فرد پوری نو پتق وضعبانی بل فرد تشاملی دلی میشی در دنگی جنس بل فرد تشاملی دلی میشی لکه زید دی ایلیات ملیسی خلیلی نمسکو کی خودو چی زیدو او پتق وضعبانی دا بل فرد لان او ولې چې په دغه چا کې یو ماشومونه ته د دزې دیمڅي 10 شي دا ما بل ماشوم د دزې دیمڅي 10 نه که ها په ماشوم زید کې ګل فلارد ولدو کېږي د سبا شي 7 شي په بل اول زواني بیا په دغه او زواني بل نه نو عالمي شاهر عالم الجنس دې څه ډول چې هغه خاطري وي د پاره د جنس پردچې جنس تعیین کوې راغلې د خود پرد د پاره د چارو لپاره دې الجنس كله على سبيل البدلية تو هر د جنس هر پرث کې شاملې وي بدلیته ولیستا لقد وصامه Ta ana bitis very very. As I said, sorry. No, but most likely has very tough sama. Podate na pulu to sama. Pojam ba. No. Ta mo sama le, ta mo sama. Ta mo sama, te yo majnun khona re. Maso kutu څه ولسته یو او سات او یو یو یو په توګه ا څه یو په شنو په نړۍار په زرګړو او چې عشق حقيقي وي به ماتي نشي خو زمونږ د نو دا عالم دي چې لکباص وسامه د هر طالب کړي چې دا لکباصه چې طالب له سره ویلې په وسامه وزاو وسامه وزاو مطلق از مریته دا چې نو د ورځې کوم دنو لړم څا پاره به کومه بغا دا هغه یو خپل څه نيولای شي سوارتہ ابو جعفر سوارتہ تو ابو جعفر تنور سوارت على سوارتہ علي سميرته ابو الحارث سووتو ابو الحارث ګيدړ تا لنګړې دیدئ کته دا سواله ټول دوی خدای دونه یی خیله کا لکه سپار ځکه دغه خلک یی ارضی ته ارضی ته حل و آه تو خړل مدد شه دغه مدد کته یو د موتی وی موتی دا موږ یو ملګرو موتی شه هم ورته څنګه ک موتی وی موتی کا بلبل موتی د پاور پلاټه ادا وکړه بلبل نمبر سپیلټو کیری ولټیرو ورډو کنه اصل نومونه لیکي بل څه دې کوي اوسپیلیا اصل شنا د سپیلبل اصل شنا د کټو شه ده کړيام ماځیزانه خو یو کار ساتلګه اصل شنا د سپیلټي علم دا علم په دې باندې یې حاله شوه چې دا به یو پخ په خاص کېږي دی یو څو ورځې دی بل ځای دا وې دی بل ځای او فکرې راو پاته چې کل کې راځي لکه اول په دې کې چې په دې ولې کې دي په دې نا کې را او په انځرا او و هواديرو عالما للغرب خبره وکړه د جنا بیا کوم نو کداشي ال بجین د نړیوال حیثیت ایو سبب سره ټول شي مېسمه په ویلي وخت کې بیا غیر منصره نو تاثیر د غیر انصراب د فاردا یو دی حربا جوړه کړی دا اصل کې وجه چې داوا چې ځنې اسما دي و مونږ د غیر اثرت او طایف سره بیا سبب یو پرځرب کېタニ سو یو په خپل ځو خو یو سبب سبب په بل سبب ته نه ته وی چې دلته شې دلته ته ولاه لاله بجنسه وي ته ولاه راويست عالمي جنس په فیوب کې عالمیت ته نو کتابو جستنګ عالمیت ته څنګه تشې عالمیت ته دا حدیث مري دومو ساموي د دومو ساموي دی بل تم سووي او ساموي یو کانداله می جنس ته لکه دا دا ته ویل خبر منکو ښکنه دې دې په اړه دې حرب کړی دا اړه بجنس دې دې په اړه یې تکتابلو ده نمول <سؤال> چې دي غواره 7 تر کې مونږ ویلو چې تاسو کتاب کې کتاب عالم اهدرس شخصه ده عالم شخص غواره په کار دغه په او څه ڈازی کسیم ڈکل کبکی ردیس او سوی ڈالپی ہوی اگر زلوبو با کاغذ تاب کڑی او کدی پریومتی کاغذ بانی کتی چاک زلوبو کاغذ تیجیر نی زلوبا ایچو کنال پی جا اکرمیو آلاو نیشتے گران اگر او بر زلوبو کاغذ تاب کاؤ تاریزات حدیثم نا زلوبو کاغذ تاستفتا نیشتے یو ایسا ایجا دیکھا د ایران ولک هغه غږ په لختي دوه اونۍ ټول مسللي بيتاب شو او کاندو تکایې ورکه کودوري دلته کې نه مو پیلو طالبین دا په دې کار غږ شاب کېدلو لختي دي کی خړوندګي ولکسی تھیزي دغه زلو بو کار زاد اکرامي ولا خصوصیتو اوس بل شاکت غرسېره به هو او خبره ده چې شاعت کې جواله په تازه خپکیږي بیا د تبلیغ کتاب شیرا سنو لګړنې چې دغه من طالبان نشي د بیا ګراني او دغه خبره چې کتاب کلا یوم کارزم خراب یو یوم درامن در دی د پاره چې کتاب مزمور ډیر فزدار د متن خلکو د تناقض او ووزاولی بازي اجناسي کا عالم کاله مل اشخاص لفظا وهو ووزعوا لبازي اجناسي عالم او دی وذكر له زنوا اجناس له عالم پر اشخاص خو په لفظ لفظي احکامو کې ګوره معنا کینه لزيء كامل انثراف شغله انثراف غيري انثراف معنا معنا کې هموم نه کېرا اما ولي دي اره و و من زا ام عريت للاقربي وهكذا سؤاله للصالب او ام عريت اقربي او سؤاله كمونه تسالب ومثله بره للمبره وكذا فجار علم للمفجر وصو مصدر بيبي ده مبرى دعى على مذر ده بير على النبهر خبر خبر باندې كوسه وصار اللي كده مبرى ولي او دارنغي الحجور دا دا على الاشاره في وجوده بارا فجار على كده الذي تعالى من مصدره لكي يسائي وكراش ومثله بره للمبرى فرد كذا فجار على لما للفجرا اصوال اشاره